...och medverkande i denna sändning är Pio, Leo, Johan, Gunnar och David Bärkvist. Ja. Vi inleder med att låta Leo prata om invandringen är ekonomiskt lönsam eller inte. Det är ju en evig fråga. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, kan jag kan ju säga också att jag har studerat ekonomi på universitetet bara så att ni vet det. Men hur som helst så har jag lärt mig mycket och innan jag börjar tala om invandringens nationalekonomiska kostnader så är det viktigt att säga också att det finns även kostnader som inte syns i hela landet utan det är bara att pengarna flyttar från en grupp till en annan. Till exempel om det kommer in väldigt mycket invandrare och lönerna sjunker så får ju arbetarna lägre löner men däremot så kan det vara bra för till exempel de som äger företagen då. så att pengarna försvinner inte men de flyttas från ett ställe till ett annat men det är ändå viktigt att tänka på. Men hur som helst Det allra bästa hade ju varit om regeringen hade lagt ut Den offentliga kostnaden för invandringspolitiken På samma sätt som försvaret Och till exempel ansåtgärderna Eftersom det är skattepengar som används så borde man offentligt redogöra för det Väljarna har rätt att veta Vad de ska ta ställning till i valet Sen får olika partier Vart ett för sig lägga upp vad man tycker Och vilket som ska gälla Det finns en del moraliskt färre invändningar Mot detta men de har bemötts på så många håll redan att jag ser det som överflödigt Den som anser att invandringen är moraliskt rätt borde verkligen inte ha några problem att redovisa kostnaderna För dessa säger jag att pengar inte spelar någon roll I så fall borde det vara helt okej okay att visa fakturbeloppet Den som inte fäster vikt vid pengar borde ju inget dölja heller En mer ekonomisk invändning är att invandringen är lönsam det är värt att diskutera, men inte ens vi som kritiserar dagens invandring påstår att invandringen inte skulle skapa några intäkter för landet. Vad vi däremot hävdar att kostnaderna är så mycket större att nettot är på minus. Dansk Folkeparti genomförde i Danmark en omfattande utredning över hur danska sossarna gömt undan invandringens kostnader på olika konton i åratal. Så när SD säger att man vill visa invandringskostnader... Är det inte någon utopi utan det är någonting som redan gjorts i vårt grannland. Dansk Folkeparti fick för övrigt ännu mer stöd i valet efter att de hade gjort det här. Och det är inte konstigt att de andra partierna är rädda för att visa sanningen. Därför att då kommer de bara förlora mer röster till oss. Ehm. Men en annan vanlig invändning är ju då att alltså kostnaderna för invandring. Det går liksom inte att mäta och, och därför är det inte praktiskt möjligt att redogöra invandringskostnader. Så är det visst inte, hävdar jag. När man mäter Ölandsbron kommer man fram till hur lång den är, och när man räknar upp vad invandringen kostnar så får man en nota. Skattebetalarnas nota. Visst kan man mäta fel på Ölandsbron om man har ett sladdrigt måttband, ingen går ut och kontrollerar bron med ett skjutmått. Likaså kan man förstås hamna några miljoner kronor för högt eller för lågt när man skattar invandringspolitikens kostnader. När det handlar om ett helt lands ekonomi är 1 miljon kronor ganska litet. I slutändan spelar det inte så stor roll om invandringen kostar 456,3 miljarder kronor per år eller om den kostar 457,1 miljarder. Frågan, är om man ska, frågan man ska ställa sig är istället, är det rimligt att vi tillsammans putsar ut mer än exempelvis då 450 miljarder om året? Kan vi göra roligare saker för pengarna? Behövs de bättre till våra egna barn och gamla? Det finns ju ett uttryck som heter egna barn och andras ungar. Först och främst ser man till att de egna barnen har det bra, sen i andra hand kan man bry sig om andras barn. Så gör precis alla föräldrar som är normalt funtade. Samma sak gäller för ett land. Först ser man till att lösa de problem som finns i ett land, sen kan man ta sig an världsproblemen. De flesta människor har en betydligt starkare empati med sin egen familj och kompisar än med okända människor på andra sidan jorden. Det är ingenting att skämmas för. Om Per Albin Hansson läser det jag skrev skulle han hålla med. Folkhemmet är den naturliga utgångspunkten för folkstyret. Åter till ekonomin. Det mest lämpliga sättet att mäta invandringens kostnader är genom att upprätta en så kallad bidragskalkyl. Med detta menas att man mäter alla alternativa intäkter som invandring ger och väger det mot de alternativa kostnaderna. En alternativ intäkt är när man skapar en intäkt som inte skulle funnits annars och samma sak för en kostnad. Össnujen sa en gång i tv att det är lika fel att räkna på invandring som att räkna på vänsterhänta. Det finns en väldigt viktig skillnad. Vi kan inte göra så mycket åt att folk är vänsterhänta. Däremot kan vi stänga gränserna och säga nej till regeringens generösa massinvandring. Just det faktum att vi kan välja, eftersom vi lever i en demokrati, gör att invandringens kostnader blir högst relevanta. Vi kan rösta på SD och hoppas att de får igenom sina krav. I så fall finns det pengar att hämta enligt mig. Vi har ett mellan två beslut. Ett är att fortsätta släppa in flera tusen om året. En annan är att skicka tillbaka folk direkt vid flygplatsen om de saknar pass som danskarna gör. Då lär nog ryktet om det förlovade landet Sverige snabbt försvinna. Nåväl, det finns många plus och minus att se över. Det mest uppenbara minuset som inte ens var motståndare och all handläggning i asylsystemet. Kring det mer eller mindre korrekta nyttjandet av asylrätten har idag växt upp en hel byråkrati med heltidsanställda, handläggare, tolkar och projektledare som har massinvandring AB som sin förödkrok. Dessa kostar pengar. Likaså kostar flyktingförläggningar och inhyrningar via socialförvaltning hos kommunala lägenheter eller hotellpengar. Även anhängarna av massinvandring erkänner att det här är en kostnad. Denna kostnad går inte direkt att para ihop med någon intäkt så asylsystemet visar enbart upp röda siffror varje år. Utvisningarna till utlandet är också en dyr historia idag. En enda avvisad flygs hem i handfängsel med ett plan och två poliser. Mycket dyrt. Det är förstås nödvändigt. Avvisar man ingen så kommer ju ännu fler hit och det kostar ännu mer i längden. Däremot kan man ju tycka att det borde finnas billigare sätt att skicka hem illegala invandrare Ja, vi kan ta en liten paus där och så får du fortsätta prata om ämnet Och vi fyller pausen med musik Och då lyssnar vi på den gamla hedliga gruppen Torsson Med låten Son av Ayatollah Varsågoda mm. Ja, ni hörde just låten Son av Ayatollah med Torsson och Leo kanske inte ska prata så mycket om söner av Ayatolle men möjligen indirekt. Varsågod. Ja, tack så mycket. En positiv intäkt då har ju varit invandrare som har startat företag på olika sätt. Dessa företag är ofta små och de anställer oftast familjemedlemmar. Men de säljer faktiskt saker som omvärlden vill ha. Må det vara kebabgryta, hårdklippning eller it-program. All moms och försäljning de drar in hamnar helt klart på pluskontot för invandringen. När det gäller arbetsmarknaden kan man se två typer av invandringsgrupper. Dels finns det arbetskraftsinvandrare och dels finns det bidragsinvandrare. Arbetskraftsinvandrare tillhör yrkeskategorier som drar brist på. Genom att ett företag kan anställa en polsk rörmokare eller en ingenjör från Armenien så kan de börja tjäna pengar. Pengar de annars inte kunnat tjäna eftersom det tyvärr är ont om svenska rörmokare och ingenjörer. Denna typ av invandring utgör tillskott både till den privata och den offentliga sektorn. Det var den typen av invandring Sverige hade på 60-talet och då var invandringen betydligt mer lyckad än idag. Men för att arbetskraftsinvandring ska vara lönsamt så måste också invandrarna tillhöra just bristgrupper. Om man kvoterar in en lågutbildad iraker framför en lågutbildad svensk till att montera skruvar på Volvo har man inte vunnit någonting. Sen får Mona Salim säga vad hon vill. Man har bara bytt plats på en person mot en annan. När regeringen då skapar speciella gräddfiler för invandrare så gör man inte invandringen mer lönsam. Det är som jag sa, man byter bara ut Kalle mot Mohammed och nu får Kalle gå på bidrag istället. Det tjänar man inte ett öre på. Dels kostar alla lönebidragen i sig pengar som vi alla måste stå för över skatteseden. När det gäller bidragsinvandrarna så tillhör de den andra gruppen. Dessa invandrare kommer inte till Sverige för att. De behövdes utanför att de antingen verkligen hade skyddsbehov eller för att några makthavare bara tyckte synd om dem ändå. Eftersom många kom hit när det var svåra tider på 90-talet har många hamnat i permanent bidragsberoende. Detta kostar mycket pengar men särredovisas inte som invandringskostnader utan går under beteckningen socialbidrag, förstås. Men man kan inte frikoppla bidragsberoendet från massinvandringen. Därför att många av dessa invandrare tillhör yrkesgrupper som just hamnade i bidragsberoende på samma sätt som svenska har gjort. För att mäta kostnaderna för invandringen får man se arbetslösheten i varje grupp för sig och dela av det antal i yrkesgruppen som är invandrare då. Det vill säga överskottet. Detta är socialbidragskostnaderna och det gäller även om en invandrare kunnat tränga ut en svensk genom exempelvis lönebidrag eller kvotering. Svenskar som går bidrag måste i många fall räknas upp på massinvandringens kostnader just av det skälet. Jobb som de hade kunnat få är besatt av invandrare istället. Socialbidragen är en offentlig kostnad medan A-kassan betalas ut av självständiga företag. Så att A-kassan är förstås inte en offentlig kostnad för invandringen men en kostnad är ju alltid en kostnad i slutändan i alla fall. Vi kan ta ett konkret exempel för att eh, det kanske blir lite krångligt här. Hasse, Hassan och Tage är alla födda 1981. Hassan kom hit på 90-talet, de andra är födda i Sverige. Vid en intervju till en industri bestämmer sig personalchefen för att anställa Hasse och Tage vid nästa månadsskift. Hassan fortsätter gå på bidrag och kostar då pengar. Men Hassan är ju lite smart så han ringer snabbt upp till diskrimineringsombudsmannen. Och via hot om domstol drar arbetsgivaren tillbaka Hasses anställning. Hassan och Tage får jobben. Hasse går nu på bidrag istället för Hassan, men kostar precis lika mycket pengar. Hade regeringen låtit bli att ta in Hassan och en kvarts miljoner personer till, hade inte Hasse behövt gå på bidrag. Felet är inte först och främst Hassans, felet är regeringens. SD tycker inte illa om Hassan, vi tycker illa om att man tog in en kvarts miljon Hassan, Ali, Fatima och massa andra. Det blev för många. SD har lärt sig av misstaget, man kan inte släppa in hur många som helst. De andra partierna har tyvärr inte fattat det. Bostadsbristen ökar förstås om man ökar befolkningsunderlaget. För att bygga bort denna bostadsbrist kommer det kosta mycket pengar. Ett sätt som man löser det på idag är genom att uppmana svenska ungdomar att flytta utomlands för att det är lättare att få jobb där. Samtidigt säger man att vi måste ha massinvandring för att klara pensionerna. Det är något som inte stämmer. Lögnen har korta ben, som det heter Att Sverige behöver invandring är just inget annat än en lögn, Nej, i alla fall Eftersom de flesta som saknar egen bostad är ungdomar skulle troligen den dominerade parten av dessa vilja ha ett år och tvåor Vilket är dyrast per kvadratmeter att producera dessutom Eh, men vad vet jag En del säger att invandring skapar jobb Så det enklaste sättet att få bort bostadsbristen Kanske är genom att locka hit en halv miljon irakiska flyktingar till Vad säger ni om det? Ja, var och en ju korkade de här Som påstår att eh, invandringen av idag är bra för landet Icke desto mindre är de extremt högljudda Och anser sig vara för fina för att debattera med oss vi ska också prata lite grann om kriminaliteten som ju tyvärr är högre bland många invandrargrupper än de inrikesfödda. Det måste man faktiskt också ta upp som en kostnad. Därför att om man tar in grupper som begår mycket mer brott, till exempel överrepresenterade i våldtäktsstatistiken, så det är det klart att det kostar pengar för polisen att utreda och bekämpa brotten. Och dessutom så är det ju så att kriminalitet orsakas ju väldigt mycket av arbetslöshet. Alltså när det gäller sånt som att man rånar eller går inbrott och ja, skattefuska och sånt. Och arbetslösheten i sin tur är ju delvis faktiskt orsakad av en ogenomtänkt stor massinvandring. Så att det hänger ihop där. I takt med att kriminaliteten eh, begröver och polismakten är allt mer överbelastad, det är också troligt att många inte ens bryr sig om att anmäla som man vet ju att det är, händer ju ingenting ändå. De som begår en våldtäkt får ju sällan ett straff och får de ett straff så det är det väldigt mitt. Så att eh, det är klart, det här kan ju vara väldigt höga kostnader, det, det vet vi inte. Men vi ska ju som alltid räkna i underkant för vi ska inte spekulera med vad det blir. Utan man får, man får gå helt enkelt ner på brottskategori och räkna ut. Eh, Andelen invandrare som begår brott. Och eh, självklart så vet jag att det finns gott om invandrare som inte begår brott och som sköter sig. Det är inte det jag säger, men det är ändå faktiskt viktigt att tala om att det finns problem. Eh, sen kan man ju också säga att invandringen har skapat en mängd specialkostnader som hemspråksundervisning, mödomshinneoperationer och en speciell telefonväxel för helhetsrelaterat våld. Jag tror inte det var särskilt vanligt på 50-talet när... Eh, Sverige var ett väldigt homogent land eh, Så dessa fenomen alltså det är helt och hållet importerade problem som man rakt av får summera Och lägga upp på de här kostnaderna som massinvandring AB årligen visar upp Vdn har uppenbarligen bedrivit en oseriös affärsverksamhet för massinvandring AB Och otillbörligen försnelat pengar ur bolaget för egen vinning Anställda som har sagt sanningen har blivit trakasserade och försatts med munkavle alternativ förlorat jobbet. Bolaget går årligen back på ett okänt antal miljoner. Ägarna skjuter till pengar till ett konkursbo och jag som företagsekonom uppmanar bolagsstämman att kasta ut den gamla styrelsen. Men då. vi äger till våra egna skattepengar, politikernas uppgift är bara att ta hand om dem. De har fått ett mandat av oss, ett förtroende- och det skulle de förvaltat ödmjukt. Det har de inte gjort. Välj bättre politiker nästa val som fattar att man ska vara rädd om slantarna. Det är nämligen dina slantar och de ska du hålla hårt i. Tack för mig. Tack så Leo. Jag tror att herrarna i studion här vill kommentera vad Leo sagt. Gunnar, du kan ju börja. Nej, ja, det, är ju... det var ju väldigt bra sagt av dig Leo. Det tycker jag det stämmer ju. Johan kanske har någonting? Ja, det, det är alltid intressant den här diskussionen om kostnader. Men det som är en svaghet för oss det är ju att, precis som Leo säger, det är mycket statistik som är mörkad och som kan vara svår att ta fram. Det märker man inte minst när man jobbar ute i kommunpolitiken. Att, man för över vissa kostnader till helt fel poster i budgeten för att det inte ska synas vart pengarna tar vägen och sånt där. Men sen så är ju det här inte bara en fråga om pengar ändå och det är ju också viktigt att komma ihåg utan alla de här praktiska problemen som nämndes här i livs föredrag det är ju någonting som kan få förödande konsekvenser för folk i deras och Inte minst det här med kriminalitet, osäkerhet och så vidare. För det är ju tyvärr så att både svenskar och invandrare i en del förorter är väldigt försiktiga med att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde därför att man är rädd för olika kriminella gäng och liknande. Uh, och uh, det är ju vad man säger, en kostnad som inte är uh, mätbar i pengar. Men det är ändå någonting som har ett väldigt stort genomslag på som sagt folks vardagstillvaro. Och även uh, de här diskussionerna som uh, vi har haft uh, uh, som gäller alla aspekter av uh, uh, islam uh, och uh, de vanor och uh, sedvänjer som man har exempelvis... Uh, Uh, att Det kan i vissa butiker uh, redan idag vara svårt att få tag i fläskkött. Uh, och, uh, jag tror det är inte någon alltför vågad gissning att vi kommer få en mycket hetsk och uh, intensiv debatt om ritualsläkt uh, längre fram. Uh, för att uh, det är ganska starka intressen i landet som vill legalisera ritualsläkten. Det är ju en fråga som SD uppmärksammade redan vid partiets tillblivelse en lång i tiden. Väl medveten om vad som kan hända ifall det blir så att man har väldigt stora folkgrupper som har helt andra uppfattningar om djur och natur och liknande. Så att... Uh, det, det finns mycket man skulle kunna fylla på när uh, vår tid är allt för begränsad så att, um, uh, ja, vi tackar för ja. det David ja. säkert säga några ord också jag skulle bara vilja säga att man har ju valt den här så kallade massinvandringen också lite politiskt med tanke på att man har importerat många människor från uh, såna kapitalistiska diktaturer som till exempel uh, Mellanöstern och sådär, folk rika. Uh, Människor som gör sig rika på olja, och andra tillgångar, styrländerna. Men det har varit eh, mindre invandring från kanske ja, forna kommuniststater. Så att det har ju bidragit också till att eh, man har styrt eh, val. Man, har, kan man, man kan säga att man har importerat valboskap. Jag skulle också vilja komma, komma in på det här med arbetskraftsinvandringen då, som man haft tidigare. Man skulle också kunna kalla den för komplett eh, arbets, ar arbetskraft. För att folk får ju, ju skriver alltså kontrakt för att komma, komma till Sverige. Och eh, när de kontrakten går ut så kan man ju antingen åka hem igen då då, eller också förlänga dem. Så att, och det är ju en viss skillnad sen 50-talet och den, den arbetskraftsinvandring som man pratar om nu då. Ja, mm, tack, så tack för det. Då tar vi lite musik igen och då ska vi lyssna på en grupp som jag inte minns fel faktiskt hållit på i 37 år. Det kan vara kanske 38 till, men jag tror det är 37 år, nämligen elkvarn. Och vi ska lyssna på en låt som jag vill minnas se från 87, Ett hus på stranden. Varsågoda! Ja, vi tackar för ett hus på stranden med eldkvarn. Och nu är det Johan som ska prata om någonting. Vad är det för någonting? Ja, precis, för vi kommer in på detta med kriminalitet. Så det är inte helt oväntat. Och det har ju varit en del skriverier under veckan som gick om ökning av olika brottskategorier. Och dels så hade vi... Eh, en sak som togs upp här eh, om att de anmälda brotten ökar. Eh, och det är ju inte någon uh, uppgift som direkt väcker någon förvåning för att uh, alla som har någon som helst insyn i exempelvis sjukhusens uh, vardag vet ju att uh, det är en ganska stor ökning i misshandelsfall och annat. Men uh, när det gäller uh, brott som anmäls då så är det uh, alltså andra uh, kategorier som har ökat mest. Den största procentuella ökningen som har ökat är trafikbrott. Och anledningen till det tror man är att man har ökat användningen av fartkornor. Och sen så bedrägeribrotten har ökat också. Och med 26 procent ska jag säga det att trafikbrotten ökade med 43 och det är då en följd av myndigheternas ökade satsningar på att komma åt bidragsfusk. Och två kategorier som har minskat i anmälningar. Det är misshandel utomhus som gått ner 2% och tillgreppsbrott, exempelvis stöld som har gått ner med 5%. Eh, och eh, det här är ju då lite naivt åtgivet eh, som regel då. När, eh, exempelvis eh, DN kommenterar inte det här på något intelligent sätt. Så att eh, om man jämför med eh, vad sjukhusen rapporterar så är det en, under de senaste åren ganska stor ökning av misshandelsfall och eh, liknande. Så jag kommer in där Johan? Yep. Jag såg en uppgift att det bara är bara ungefär 30% av våldsbrotten som anmäls, Så gillar jag det. Precis. Och då undrar man ju varför är det så? Och det är ju mycket därför att uppklarningsprocenten är ganska låg. Vi har dåligt skydd mot vittnen. Det kostar ganska mycket att... Att uh, ställa upp och anmäla en våldsbus så du uh, måste lägga ner en hel del tid och gå miste. Om du förlorar arbetsinkomst och liknande du utsätter för en hel del risker. Uh, och det gör alltså att folk inte vill anmäla. Och när det gäller stölder så är det ju uppenbart varför det minskar. Det är ju inte så att stölderna har minskat i antalet, utan det är ju därför att man har i stort sett noll chans att få tillbaka det som är stulat. Folk anmäler ju bara sådant som man kan få in någonting på försäkringen för. Och knappast någonting annat. Det är, Tyvärr som man har sett att de flesta människor har resignerat på den punkten. Uh, Stockholm var värst i 12 av 18 brottskategorier när det gäller allmänlingar och brott. Och uh, uh, Västerbotten är den minst uh, uh, läns som uh, ligger uh, lägst i statistiken. Alltså. Uh, och uh, det kan man ju också <tänka>, tänka sig vad det kan bero på. Uh, Nåväl. En annan rapport som släpptes det var att äh, Brottsförutbyggande rådet hade en stor undersökning om hatbrott. Äh, och, äh, förra året så anmäldes 3500 hatbrott, får man veta. Äh, 70% hade främlingsfientliga motiv, 20% homofobiska, 6% islamofobiska, 3% antisemitiska motiv. Eh, och eh, det här eh, låter ju ganska mycket då. Eh, men om man tittar på vad det rent konkret handlar om för typ av kriminalitet så är en rätt stor andel här faktiskt visar sig eh, klopper och liknande som man har anmält. Eh, och eh, en intressant siffra om man går in och tittar i utredningen. Eh, så eh, om man nu tänker sig... Eh, bevekelsegrunderna för den här lagstiftningen, det var ju vill jag menas att man ville komma åt så kallat nazistiskt och högerextremistiskt bord och liknande. Och av de här anmälningarna då som man har fått in så hur många tror ni att det är som har någon koppling till Personer alltså med någon koppling till någon nazistisk eller högerextremistisk organisation. Uh, ja, uh, det visar sig det att uh, det är inte många alls. Det är 15 stycken uh, som har en sådan koppling. Uh, och uh, det tror jag nog att många faktiskt uh, tycker är lite förvånande. Uh, men vad det handlar om det är ju att en ganska stor del handlar om våldsbrott och när det gäller homofobiska våldsbrott till exempel så är det mest ungdomar det handlar om. Man bråkar i krogköer och festliga sammanhang och sånt. Så. Och när det gäller den största kategorin främlingsfientliga motiv så är det alltså vanliga svensk som är ute och slarvar på källar på olämpliga ställen och sånt och hamnar i bråk och skriker kanske någonting betänksamt åt någon som man bråkar med och då blir man anmäld för hatbrott. Så att vad som är väldigt uppenbart här det är ju att det alltså inte finns någon form av organiserad främlingsfientlig kriminalitet eller någonting sånt. Den är ju stort sett obefintlig visar de här rapporten. Ja, de övriga herrarna mm. kanske vill kommentera Johans åsikter. Gunnar? Ja, ja, ja, jag vet inte. Johan, har vet hur många personer som utöver brotten här 15 som stod för hatbrotten. Ja, det var ju 12 000 anmälda brott så att det borde rimligtvis vara fler än 15 personer ibland. Okej. <laughs> Mm. David? Mm. Eller också har de 15 varit ja, oerhört jag. produktiva jag inte, just, just det här ordet koppling också Kan innebära väldigt mycket Det kan vara väldigt långsökt Självklart Koppling mm. till eller det var det? Vad var det jag om? skulle nästan kunna tänka mig Att det handlar om folk som har haft Något medlemskort i någon organisation På sig något, mm. För att det blir lite svårt Att uh, Att kategorisera annars Det kan det Leo kanske vill säga någonting också. Nej, jag vill bara säga att jag hoppas det blir mer poliser på gatorna och hårdare straff efter nästa val. Urs då. Reaktionär. Jaha, då tar vi musik igen. Och då ska vi lyssna till Sofia Karlsson. Som för övrigt spelar på Långvårdens Visfestival. Imorgon jag tror hon går på scenen klockan 20.00 prick. Och vi ska nu lyssna i SDNR-radio på låten Spelar för livet. Varsågoda! Just det! Det var Sofia Karlsson med Spelar för livet och under tiden som vi satt och lyssnade på den här fina låten så hörde jag någon i gänget här som sa det finns inga hatbrott mot svenskar. Mm. Och nu är Johan som sa det. Eh, nej, det var faktiskt någon annan, men det, det stämmer ju att um, man definierar alltså hatbrott som uh, brott där gärningsmannen uh, tillhör majoritetsbefolkningen och uh, offret någon slags minoritet, etnisk eller religiös, eller sexuell. Uh, och det innebär ju att uh, om en svensk uh, blir överfallen av ett uh, invandrargäng som uh, kallar honom för svennjävel och uh, um, fulskall eller vad som helst uh, så uh, kan inte det inte bli rubriceras som brott, trots att det är uppenbart minst lika hatiskt moralisk relativism helt enkelt ja då ska vi prata lite trängselskatter igen uh, i dagens Svenska Dagbladet 26 juli så står en rubrik här, jag ser en rubrik som står Var tredje vill ha höjd trängselskatt Svenska dagbladet sifo visar att opinionen har vänt och lite historiker är det att när den här folkomröstningen om trängselskatter genomfördes eh, den 17 september 2006 så var det bara Stockholms stads ja som spelade någon reell roll ytterområdena fullföljde visserligen sina voteringar men deras kompakta nej, som då var drygt 60 procent, som inte ville ha någon trängselskatt, ignorerades. Och knappt ett år senare så permanentades trängselskatten. Men sedan dess har alltså någonting hänt. När SIFO på nytt nu frågar drygt 1 000 invånare i länet om de tycker det ska vara avgiftsbelagt att köra in i Stockholms stad så är resultatet det rakt motsatta. 6 av 10 säger nu ja till trängselskatten. Och Karl Cedersjöld säger då så här. Jag tror det beror på att folk ser att systemet fått önskad effekt, det är rimliga förhållanden, tekniken fungerar och framförallt så har det påverkar trafiken till det bättre. Det märker ju alla av säger Karl Cedersjöld. Ni kan ju kommentera det här. Leo kan börja. Nej, jag tror att passa låter David börja för han har bi. Ja ja. Nej, alltså, så jag förstår så är meningen med den här tänkskatten från början att när betör, eh, eh, transporter i stan skulle kunna komma fram i tid lättare när, när de här eh, köerna skulle försvinna. Och det som är anmärkningsvärt tycker jag är att nu börjar man prata om att de här miljöbilarna som alltid haft dispens då att de nu ska börja få eh, också betala för sig när de trängs på i Stockholm. För att, eh, man menar ju att en miljöbilen trängs ju lika mycket som en bensindriven bil. Så att, ja, man kunde väl varit lite klar med det redan från början tycker jag. Och inte lura folket och köpa min av. Ja, nej, det här är ju bara en vanlig mjölkossa. Det är ju det man satt upp. Va? Det är tyvärr så. Att, och det drabbar bara de, fatt, de mindre fattiga, fattiga och människor först och främst. Att det är ju totalt en klassfråga. Plus att det är, är bara mjölkossa till staten. Ja, alltså det blir betydligt lite dyrare bilar som åker omkring i stan nu. Fattiga människor har inte gått Nej. Okay. Johan? Ja, nej, det är inte så mycket man kan tillägga annat än att... Um, um, det är ju faktiskt... Man får påminna om att det uh, är ett uh, svek mot väljarna som mm. ju, uh, valde någonting annat i valet. Uh, att det var ju en av Alliansens stora valöften, det här att man skulle avveckla äh, bil-tullarna och sånt, och sen så gör man precis Fast här har ju Cederskölt nu uppenbarligen vänt ganska ordentligt, för jag kommer ihåg att han var väldigt kritisk för den 2-3 år sedan. Eh, och om vi ska vara lite nyanserade där så kanske systemet ändå har några positiva fördelar. Vad säger du Johan? Jo då, det finns säkert många fördelar men problemet blir ju att om sånt här sker för ofta så blir det ju väldigt svårt för folk att veta vad de ska rösta på. Alltså om man nu skulle vara negativ och helt rabiat emot biltullar, vilket parti ska man då rösta på i frågan? Mm. Nej, jag skulle bara säga att äh, alliansen lovade nej till biltullar ja. men sen fick de ju vika sig för att kunna behålla makten då eftersom Centerpartiet var så bestämde på att man skulle ha det. Så vi kan väl hoppas nu då att när alla partier som sitter i riksdagen nu lovar en massinvandring då, att vi kan komma in och sätta käppar i julen för dem då. Ja, det var ju så här att eh, Axel, Axel Olin fick ju vända sig till Fredrik Reinfeldt för eh, hur man skulle avgöra hur demokratin skulle avgöra för folkomröstning. Och när det var ett ja, och då tyckte Reinfeldt att då måste man följa folkomröstning. Och det därför var det kvar, piltullarna. Trots att man gått till val på Mm. för att så sviker man ju väljarna tyckte de. Mm. Hm. Ja på Ja, jag kan man säga då också att eh, regeringen vill alltså ändra lagen och den eh, miljöbilsundantag som i det miljöbilsundantag som i lagens nuvarande form jag tänkt att hela fram till den 31 juli 2012 ska alltså avvecklas från och med den 1 januari 2009. Och Lidingö regeln som idag undantar viss trafik till och från Lidingö slopas Istället tas tullstationerna på vägen ut mot kommunen bort helt och hållet Och det som kör mellan Lidingö och Stockholms stad behöver inte betala Det måste däremot det som kör till kommunen utifrån, utifrån. Och förbud mot fordon med obetalda trängselskatter införs. Om jag inte minns fel så är det väl så att Liding har inte fått så mycket minskad trafik heller. Jag tror att du vi vet lite mer om det. Nej det är bara en 3-4%. Mm. Okej, okay, vi lämnar det ämnet för den här gången. Vi får säkert anledning att återkomma. Då tar vi musik igen och då lyssnar vi på en annan gammal veteran. Han har väl lått på ännu längre än eldkvarn. Jag tror att den första skivan kom 1969. Och nu ska vi lyssna på en låt från 1974. Bolla och rulla. Varsågoda. Ja, det ni just lyssnade till det var bolla och rulla med puggrågefält. Och nu ska Gunnars ord bolla och rulla fram. Ja, jag sitter här med dagens nyheter från den 26 juli. Dagens datum alltså. Och det är ledaren, det är P.C. Gershlyd. Jag kanske skulle amerikanisera lite grann till P.C. till P.C. till political correctness. För det är just det vad det är med det här Jag kan bara läsa lite grann här. Att låta journalisterna tala bruten svenska har förstås också blivit vanligare. Man kan hysa förståelse för det. Journalister är, som inte är banafödda i Sverige bör inte automatiskt vara förvisade till utanförskapet. Men när det gäller dialekter är jag mindre tolerant. för har den de stillbildande med något som kallas riksvenska, vilket förstås kunde uppfattas som ett utslag av verbal imperialism. Nu tycks man istället satsa på en språklig mång, multikulti. Gotländska kan låta trevligt i måttliga doser, men utprägla skånska, särskilt malmytiska, är en styggelse. Inte bara i radio utan i de flesta offentliga sammanhang ska någon despans utfärdas för det bli till Leif Silberski. Så du kan alltså prata rinkeby-svenska du kan föra nyheterna i Riksögens P1 på rinkeby men du kan inte föra det på värmländska gotländska, skånska eller något annat. Vad säger man Johan? Som tur är är det PC Gershils åsikter Det är ju inte någonting som har fått något genomslag direkt Nej, men... så länge. Men det är lite fascinerande ändå att man kan uttrycka sig på det här sättet om våra svenska dialekter det är annars så väldigt känsligt med främlingsfientlighet och sånt, men det här är ju faktiskt någonting som man skulle kunna kalla svensk svenskfientet. Min sak, och i och med den här pajasen är tydligen författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter, Sveriges största tidning och har ganska stor makt att skriva vad han tycker och tänker så borde han tänka lite på vad han skriver. Eller vad säger du Johan? Eller PO? Ja, jag lämnar över till en man med dialekt, nämligen Leo. Ja, ja nej jag tycker det är att kunna prata sin egen dialekt och sådär, det är härligt. Och de som inte tycker om det, de kan väl flytta till någon diktatur typ Nordkorea tycker jag. Passar bra, inga problem. nej Jag kommer inte sakna. Nej. Johan, ska vi ta lite formalia? Det skulle vi kunna göra. Är du redo för detta? Uh, ja då. Um... För att äh, vi vill ju alltid att folk ska förkova sig mer i partiets politik. Och det kan man ju göra exempelvis genom att besöka partiets hemsida på nätet. Äh, och äh, den hittar man på www.sverigedemokraterna.se Och äh, därifrån kan man... Äh, äh, Ta sig vidare till lokala sidor och ibland så ligger det uppe kampanjsidor och i samband med val så finns det också valhemsidor som man kan titta på. så finns det också en länk till SD-kuriren, partiets husorgan, som har ständigt uppdaterade nyheter i aktuella ämnen. Både sånt som rör partiet självt men även inrikes- och utrikespolitiska kommentarer. Lite debatt finns det också. Uh, och uh, så finns det också uh, länkar till allhand av bloggar. Uh, det finns ju flera som uh, är ganska så uh, tungivande i bloggosfären uh, med SD-markering. Eh, Nån vädelsen så kan man också höra av sig till oss eh, och det kan man göra till vår Stockholmstelefon telefon på 22 4477 eh, 08 alltså eh, och eh, både via telefon och via hemsidan så kan man beställa informationspaket och få sig tillskickat lite annat hållet material, eh, något provexemplar av QIN kanske. Uh, och uh, det går också bra att ställa frågor givetvis uh, sen så är vi alltid tacksamma för synpunkter som man då kan ringa in eller också skriva in och det gör man till Radio SD Box 20085 10460 104 60 Stockholm, jag tar det en gång till för säkerhets skull Radio SD Box 20085 104.60 Stockholm eh, Och ja, det är väl i stort sett det som kan ses om formalen för tillfället. Tack för det! Vi kan avrunda med att prata lite om vårdnadsbidraget Det visar sig nu att eh, Stockholmsföräldrarna nobbar det här vårdnadsbidraget Det är väldigt få föräldrar som utnyttjar detta Lite eh, eh, i om detta, vårdnadsbidraget utgår alltså till vårdnadshavare med barn mellan 1 och 3 år som inte är inskrivet vid kommunalt finansierad förskoleverksamhet. Och för att ha rätt till bidraget om högst 3000 kronor ska minst 250 dagar i föräldraförsäkringen ha utnyttjats. Den som söker bidraget får inte samtidigt ta ut föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjuk eller rehabiliterings. Penning efter 365 dagar eller sjukpenning under eller efter arbetslöshetsperiod. Pension, introduktionsersättning, äldre, äldre försäljning, försörjningsstöd. Och samma gäller för maka make och sambo och vårdnadsbidrag. Det kan kombineras med inkomst från arbetet. Men det här verkar inte vara så populärt. Gunnar har några åsikter om detta. Jag bara frågar, hur mycket var det i månaden han skulle få? De kan alltså få ut högst 3000 kronor, om jag säger rätt här. Ja, det är, ju är högre, tror jag. högre tror jag är högre än det här, här vårdnadsbidraget. Mm. Så jag förstår att det inte är så populärt. Vad har du för kommentar, Johan? var ja, jag instämmer en föregående talare. Alltså, det är alldeles på tok för lågt satt nivå. Det är klart att 3000 är bättre än ingenting. Men om man har som målsättning att man ska på något vis ge folket alternativ där alternativen är så att man kan välja fritt så måste det ju ligga på en sån nivå så att det verkligen finns ett val. Annars blir det ju egentligen bara höginkomsttagare som har det här valet i någon mening. Mm. Efter cirka tre veckor. Med det här vårdnadsbidraget så har alltså bara vad står det här 75 ansökningar om vårdnadsbidrag kommit in till 7 av Stockholms totalt 14 stadsdelsförvaltningar. Om den tendensen är densamma i de övriga sju stadsdelarna rör det sig alltså som högst något hundratal i hela Stockholm. men då pratar jag alltså om stor Stockholm. Så det är inte så populärt det här. Ja, jag tror vi ska runda av och eh, vi ska strax då lyssna på en... Eh, Låt med ABBA. Supertrooper. ABBA är alltid aktuella. Eh, och herrarna kanske vill säga någonting innan vi lyssnar på detta stycke. Ja, supertrooper, du var en slags strålkastare. Mm. Ja, fan. Man. Just det. På omslaget i den här skivan så är faktiskt en gammal Sverigedemokrat med. Kan du visa vem? Han var jonglerare. Uh, Ola sönder. Just det. Inte riktigt. Och han är inte släkt med mig. Bara så mycket. Så då vet ni det. Ja, och vi kanske kan jag omgöra i alla fall. Ja. Ah. Nej, men jag tror vi tackar för idag. Och nu ska vi ut i den härliga sommarvärmen. Jag tror det var ungefär 30 grader. Mm. Och eh, några av oss kanske blir oss till något till och med lyssna på någon festival. Musikfestival. Men nu ska vi lyssna till Super Trooper med ABBA. Ayö och tack! We're not going in. Thank you, thank you. Hello. Hello.